Mikele eta Xabina beraz kabalkada mena hierrakoa prosentatu dut daukuzie Ordeon, Belen gauza, zergatik kabalkada bat egin nahi okanduzie mena hierra e, Gada bada urte batzu uh, aipatzen dugulan uh, Iri Shaxi nikusi ginelaik uh, Iri Shaxi eta maina bereko egi bat dela eta Aiek ere zerotika biatu ziren, zantzerki dantza dantzataldari gabe Eta horrek uh, gogoa emantzaukun uh, gauza beraiteko, beraz, mulxo bat zuioiten ginen beste libertimendu eta kabalkaden ikusterat, eta eta azkenean, proiektua abiatu dugu. Mm -hmm. Eta Elburuak ere presentatu dituz, ez zert dituzi Elburuak, proiektu egitak da horren bitarteaz? Elburuet, elburuetariko bat zen erriadantzanez hartzea, beraz, proiektu parte hartzaile bat egitea erritaren Beraz, asigira, uh, 2014-ko martxuan, publiko, publiko bat egin ginoen, eta horret uh, egunta amak uh, egitak eto giziren, eta ariak uh, zinez motibatuak ziren, eta horrean egiten dugu, haien susten zen ditu ginoen. Gero, uh, beraz, geroztik uh, egia mugitzen da, estero badira egipikak, beraz, uh, ahimanak ere aldatzen ditugu gure artean bigen helburua zen euskararen inguruan proiektu bat eramatea,raz dena euskaraz egiten dugu edo elebiduez ere batzuek ez baita egte euskara batzuek. Eta Hirugen helburua zen ere bexikat deskuritza ez ezgu sekulan egin kabelcadarik, eskuinta ezker joaita informazioen bila zer den kabelka eta gu, gure ganatza ere guk nolan egin nuen proiektua bizi eta eraman haijan. Beraz, Elburu Frango eta, randozuen bezala, erritarreri eh, parte eman zuen proiektua eta erritarrek nombrea hondian erantzuten dute, hor iduriz diendean hitzek dute parte hartzen. Bai, begia da, bilkura publikotik uh, biziki kontentatera ginela, ez espero, uh, hainbeste jende eta beraz, hogek uh, ahun motibatu gintuen, eta, eta beraz, bagira, dantzaria laro gehiatamak bat dantzari, hogeita iru antzerkilari, Uh, bost makilari eta ameka musikari, eta gero ezti beste laguntzaileak, enan, uh, beraz, dantza taldean, beraz, Letizia laktik uh, azpandaxa da uh, gure kasle eta koregrafo. Uh, musikari eta sabietxe behi, bai honakoa, beraz, beraz, du, kudeatzen, eta kristofi egi ere sohkuntza bat zu egin ditu, hau aiektaxa da. Uh, makilarietan Jean Lui egi, beraz aurre azpandaxa, eta ez baita besta behirik ere azpagnan, beraz, ah, bakatu, ayekan, beraz... Yeah. <laughs> oh, beraz, onakzen nitu zuzu, aiexatik, kapoko horien, beraz, beraz, onakzen nitu zuzu, eta beraz, makilariak ere, zerodik hasten dira. Antzerkia, ok, hori uh, dazteko eta pentsatzeko, nola, nola izizte? Eh... Uh, Ari, Samuel Biskaiak dugun idazi. Ba, eta taula, susen, era mailea da manez fuz?